Nalhamdulillah në ahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'firuhu wa n'a'udhu billahi min shururë anfusina wa min siyyati a'malina min yahdi illehu fela mubillelah wa min yudlil fela haadiyelah wa ashadu an la ilaha illa allahu wa ahdahu la shariqa lah wa ashadu an muhammadan <todak> abduhu wa rasooluh ya ayuhal ladheena amanu attaqullaha haqqa tukatih wa la tamutun illa wa antum muslimun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 bashdojmë me temën e hipokrizis për të cilën kemi folu në dy hytëve të kaluara dhe Let të dëzojmë disa jetë e kuarnore duke u përpikur për të nëzjerë për i tyre cilësit e këtilloj grupi njerëzish të cilët konsiderohen nga njerëzit më të dëmë shëmë për shëqerin islama njerëz të cilët Për shëqërin islame janë njësoj si smundje e keqe për trupin Janë si kanceri i cili e shkatoron trupin nga branda Dhe e sa kush fajjin dhe si përfaqe Ta shikoj njëri u veten që është në buz të varrit Dhe allohi madhërua në, në i tërgohë të cilëci Që ne të ruhemi për i tyre Të ruhemi për i tyre cilëcive Të kemi frikë Për e këtyre cilësive Edhe të ruemi për e tyre njerës Dhe që i kanë të cilësi Për dhe dhe Allah subhanu wa ta'ala në Kur'an Nuk në ka të rëguar emrat e munafikve Por në ka të rëguar cilësi dhe tyre Sepse emrat dhe vdesin Dhe kanë vdekur Kurse cilësi dhe ngellen Për dhe i sa gjalloh njerëzor Për dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Në hutbën e kaluar, "O idha qilaluhum aaminu kama aamana an-nas qalu anoominu kama aamana as-sufaha". Ku thotë tyre, "Besoni siç kanë besuar njerëzit, ata thon, ata besojm ne siç kanë besuar mendjelet". Kjo është një precizivë të munafikëve, të dyfytyrshave. Ata i ofendojnë besimtarët. Ma dhja ta besojnë në vetët e tyre që besimtarët janë me ndjelehtë Janë me ndjelehtë sepse ta, sepse besimtarët për këtëllën njëzish që në kanë të verber Hethin dhe verberi nuk kanë nevoj që të sakrifikojnë këtë shumë Përse du të sakrifikojnë gjithë për sakrifica Për se duhet len mjekët dhe tyre, për se duhet shkërten për në lorënët, për se duhet zbetën urdhe të mahtë, për se duhet sakrifikojnë shpirtër të tyre, për se duhet len alkoholim, për se duhet, për se duhet, për se duhet. Një një omë e pyetja që i bëjë munafikën dhe vete të tyre, se për se duhet duke dhe kotë zbatimi urdhe dhe të mahtë, pa leve e quenë gjithë dhe besimtajë cili zbaton të urdhe të gjitha me nd Si pas me ndësë vetë, është e i cili këptonë. Edhe këshu kanë egzistuar këto le akuzasht në ndërë kohra. Edhe pse munafikët nuk janë cilësuar me emër, vetëm se në kërë në profetis sallalloni në sellem. Por cilësitë të tyre kanë egzistuar dhe më mbrapa dhe besimta kanë mundur të dalon për të cilësive, ata njëre si përmëndi të gjëra dhe këto akuzat. Dhe një për këtyre akuzave shë akuzave që se lefët tanë ka në qenë njëres ignorant. E thonë të shumë njëres mund të lecosh në përri për të tyre grupet ndryshme njëresish. Për e tyre ka qenë filozofët e vjetër ose të një që qëndishtin e filozofin, fërshin se lefët nuk menë në veshë. Se, se lefët ka në qenë njëres e merëshme luft, merëshme aldurim, nuk menë në veshë nga dhije e Koranit. Ne kuptem dhije në Koranit, në Këta njerës të cire t'i thoshin vetës që ishin më të ditur se se lefët ta ndërruar Thoshin dhe një fjalë të njohër të cile në ta e kanë transmituar bërës pas bërës dhe e kanë bërët të se jetë kuranor Që thotë, si pas tyre, rruga e se lefët është me sigurt, kurse rruga jonë është me ditur, kanë të më shumë dituri dhe më shumë urtësi A dysh sa herë që vjen një person dhe vendos një në rrugë në kundërshtim me rrugën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, pretendon që rruga e tij është më e ditur dhe është më urt e urtë se rruga profetike, dhe pse nuk e shpreh me gojë atë në shumë raste. Po realiteti i tij t'i tregon të, të, të llojëje nga veprat ti e tij çaj vepron. Sepse ai në veten e tij beson se rruga e tij është më e rregullt, më e mirë se rruga profetike dhe rruga e sahabëve, do ta ngjernin vetë nuk një e kuptonin të llojë gjërash. Edhe sot Në titull të sohbet me ka disa njerëz që sillen si në librat e tyre shkruajnë gjëra të shkrua ngjashme me këto. Edhe një prej tyre kam dëgjuar me vetëm disa raste, që thoshte se levet nuk i njëjrin këto gjësh. Nuk i dinë shpjegimin e këtyra jetë derisa erin sot shkefën atë rregon me kuptim ka këto ajetet kuranore. Do të thonë këta njerëz pretendojnë që senorin nga janë ignoran, nuk e marrin vesh kuptimin e atë evokuarinore. Mba sa këy ai duk i pfushin. Këta njerëz këto sisht, por këta i pfushin një pjesë e kia jetë. Sepse këta ka përndënduar që gjithë se leve nuk pas kanë kuptuar kurani Dersa në erdhin pas njime ka të qimë vjetë në shkencët nga tërgojë se që është kurani Dhe kjo është një humbje e qartë në theje Të përndëndojshë kurani nuk ka qenë njohër për se leve Edhe zdojit kurani nuk pas ka qenë ditur kuptimi ti për gjithë umetit Dersa në pas 4 meit qekush në erdhin disa njere si përndojnë sa ta E kupten kurani më mirë se se leve tanë Edhe kjo në bazë të haditit, profetit sallallem është humbje që thotë, haditit që thotë, nuk bashkohet të metim humbje. Do thotë që gjithu metin islam nuk mundë që të humbje një qështë. Nuk kam mundësi që gjithu metin islam të shpigoj kurani në luiforë me që haqët gabim. Edhe në fundëfarë të danin dizajeres mas 4 me të shekësh në të regoj nërës që kuptim ka kjo e jetë të cilin se pas kanë ditu asë një për humetit islamë. E ka shumë e shumë grupet të tjera Të cilat ne i shohim sot Që i qu njerëzve ka për për feje Këta e në dëde, e thonë, të e në dëde Dëde dëmë dhe në që njerë që, që nuk mërvesh Po pa që i kalëshua mjekër Ose që i falë për zbatë në gjemi Ose që i nuk mashtron Që nuk gjenë, që nuk vjedh Që nuk bëllim ojëtet, e quen dëde Kurse njerëzjua dhe i shkazët Qua e një cili bëngë të dhe viprimesh ku u thuët atyre besoni se shkan besuar njëzit, ata thonë atë besojnë se shkan besuar mendiletet. Ela inahum humus sufaha u alakilla ja'lemun. Të tëlloj më dhuar, por këta janë mendiletet, mjë pata nuk e kuptojnë. Këta të cilit pretendojnë dhe mendojnë se besimtarët që kanë mendiletet, këta janë të dhëtet mendiletet. Sepse, Ata së parim kanë mendim të mje përvejtën e tyre Dhe me ndonjë që ata janë të zgjuar Dhe kjo është fillimi mendelehtësis tyre E dyta, sepse ata e quen besimin mendelehtësi Edhe ndjekën e ure dhe të Allah mendelehtësi Edhe për këta e sya ta largohen një e vërteta Dhe shkojnë të eke është e kotë Do më thanë ata nuk e njohen qashtë të dobishme Për ta qashtë të dëmshme Për ndethe Allah subhanu e tala ta I ka quen të ata mendeleht sepse Tomos një os atë që është dobishme për dy atë që është dëmshme. Atë zhyt është atë që është dëmshme, atë gjoshë që është dobishme. Dë Ala innahum hum as-sufha wa lakin la ya'lamun. Ja wa idha laqulul ladina amanu qalu amanna wa idha khaluu ila shayatinim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un. Shikoni si tregon Allah më dhëruar standarde që përdorim munafiqët. Ata nuk kanë një sandartë të vetën me njezi, të cine përdojnë ku do, që ofshinë në shpite të tyre, apo për jashtë, me shëqërinë, apo me mikun, apo me armikun. Ata kanë sandartët të dyfishtëta. Shikojë e personi cili përdojnë sandartët dyfishtë, sepse a i ka një piesë të këtia jeti kërë anorë që përmëndë Allah subhanu atana. Shikojë e vetë në të në jeti për të të personëve që përdojnë sandartët dyfishtëta, A jeti për atoë personave që mbajnë dy këndar mbështojë njëtë vetëm mband të cilët i pashon gjërat? A jeti për atoë personave që për mikun tën të e pashon ndryshe, për armikun e pashon ndryshe, apo jep për atoë personave të cilët vetëm një këndar përdojnë për gjithë njerëzit? Shikojë vetën tonë se për kujtie. Shikojë munafikës si thotë Allahu për ta. Kur takojnë besimtarët, ata thonë ne jemi besimtarë, ndër kur takojnë shejtanët e tyre dhe kur vërcëhohen me ta dhe shkojnë tek shejtanët e tyre. Tek pari e tyre mësë besimtar, ata thëmë ne imi me ju, për ne ishëm dyko u taldur me ta që u thoshim besimtarë, që imi besimtarë. Ky është telbi hipokrizis dhe kuptimi ti është të përdorë dy standartët të ndryshme. Ndrysh e flet me disa njezë, ndrysh e flet me disa tjerë. Thje është kjo mundë quhet një për e lojeve të ginjeshtavave të cilat hy në hadithin që ka thëmë profetës sallalloni o sellem, që muna fiku ka tre cilëci, një për cilëcive ti ose e para është e i gjinjen kur fletë. Ja, gjinjen kur fletë. Dëmër dhe në aji personit cili gjinjen kur fletë, me disa, thotë vërtetën kurse me disa gjinjen, përdojë standa dhe dyfishtaj me njerës dhe aji ka një pjesë të hipokrizisë. Pandaj duhet njeri u të kontrolloj vëtën e ti. A është për këtyre, kur ti u thua besimtarve që këtoveve primit i e bënë për hirtë e mboh Kërës se mos besimtarve t'ju thua që këtë, këtë dheprime e bërë për hirtë dhe tanit A me ndonë vëndë saldojë më dhërë nuk i disë shfaketi për bëndë të e A me ndonë ti saldojë subhanë o e talë nuk ka për t'i shfakju bëndësit e zemë Dhe, dhe ka për t'inzirë të palatë e njërë zëdin e gjukimit A me ndonë se përbashtron besimtarve me të luifjali dhe të dheprimesh dhe Njeri u mantyre vetëm se mashtron vetën e vetë dhe askan tjet Kërti u shfaqës njerëzve me inform, atyre që i do me inform dhe atyre që nuk i do me inform tjetër, atyre ruhu për i dënimit Allahu subhanu wa ta ta'ala, innëme në nëchnu mustehzi unë, ata thënë ne ishë vetëm duko u talur. Kështu atë atë alën me besim të ajetët, kështu atë atë alën me ajetët e Allahut, talën e dërguajnë Allahut sallallahu aleyhu sellem, këtu ata tallën me besimtarët siç ka thënë Allahu i madhëruar dhe në një tetë tjetër atëse të, të përmend më hutbet e kaluara yahdhurul munafiquna an tunzala alayhim suratun tunabbihuhum bima fi qulubihim qul istahzihu inallahu mukhrijun ma tahdharun por u munafiqët se mos po usbet aty ndonjësuaj që tu nxjerë aty atë që kanë bënë si tyu thuaj Allahu nisallahu do ti nxjerë atë që keni bënë juaja do ti nxjerë Allahu i madhëruar të gjithë atë për të cilës ju keni frik talloni Ngjithashtu ata tallën besimtarët kur ata japin sadaka. Alladhine yalmizuna almutawiina min almu'minina fi alsadakat. Ata janë monafikët, të cilët tallën me besimtarët vullnetar të cilët duan të japin sadaka për Allahut. Walladhina la yajiduna illa juhdahum. Edhe me ata të cilët nuk gjejnë, vetëm se di shkat vogël por dhën nuk kanë mundësi më shumë të japin sadaka. Mundet në një përgjysmë, prej tyre të marrë vetëm një kokor huaj megjithë ai ta jap sadaka për Allahut, kaq ka. Tallom monafikët thonë jap këtë. A e poron Allahu të të? Talë me ta, fa jesë kharuna minhëm, se khirë Allah u minhëm. A ta talë me ta dhe Allah talët me ta. Dhe gjitha shtu thëtë Allah nuk ta jet, inëme në nëhënë mu stëhzi unë, që muna fi këtë thonë, ne ishëm duku talur me ta. Këshu talë dhe me ta duke imituar besimtarët, duke imituar veprimet e tyre, duke imituar fjallet e tyre, Allahu jes tëhzi u bihim, moja muddun fi të u gjanihim ja me hun. Po Allahu talët me ta, Allah i madhëruar, thëtë Allah talën me ta dhe kjo është, si nësi që i përshtalën madhështisë të ti nuk lejo, ta përfytorënë se si është Se si është Allah subhanu e ta ala, por na ka në ka të reguar djetarët në të fsi në këtja jetë kuptimin e talis Se talin në këtja jetë, dhe si në thëtë Allah i madhëruar, Allah talin me ta kuptimi është, Allah i madhëruar është përblen Talin e tyre me një talit e të ti, në atë formë që pove por në talin e besimtarët E këtë formë është që Allah i madhuruar për dhe e sa ta shfajgjën besimin fundale dhe Allah i le ata të qërë në të jetë që të mendejnë ata se janë regull, por të ka Allah i të shkatëruar. Dhe Allah i le ata të qëtë në basë asa që shfajgjën ata të besimtarët, uajep të mirët, uajep të mirët në formë degradimit dhe e sa ku vjen fundi i shkatëronë për gjithmonë. Në dhe sa në botën tjetë ujepë Allah subhanu e tala ta për të talur me ta një lojt driteh. Sheqata mendoi se janë si besimtarë dhe do hynx xhenet me besimtarët derisa kur dvi moment i kritik që u dua kjo drit Allahu ua shua dhe u largon të dritë këtyre në fund tallje me ta sepse ata kështu tallën me rotin e Allahut dhe Allah i mëdhur u shpbleu atë me këtë lloj tallje e cila vjen prej Allahut vetëm në formë shpërblimi dhe ndëshkimi për ata cilë të cilët do bëjnë këto lloj veprime me besimtarët ose me ajetat e Allahut subhanuhu teala o ymudduhum fi tughyanim ya'mahun do thotë se Allah i mëdhur i leja ta Në të primin e tyre të humbin, i letë humbin e të primin e tyre Dhe ata do më dhënë rinë në të dënjatë, qihetë, duke me nduër, zë ata në regu Edhe pse nuk kanë zema dhe tyre asë një loj besimi Sepse ata e kishin besimi dhe në fillin farve e humbën e ta Ula i kelle dhine shtarohu balalet e bilhuda Këta ishin ata të cire të blenë humbjen me udhëzim e blen humbjen me udhëzim dhe më të nga të kështë udhëzimin dorë edhe e dhanë udhëzimin edhe me këto udhëzim që dhanë blen humbjen me ndo pak një personi cili ka ndorë monedhe për jari edhe e ndëron një moned për jari me një moned për i bakëri a ka fituar këtë person apë ka humbër e guptori që farë humbje madhe është kur ti t'jabër një moned për jari me të cilën dhe më dhenë, mund të më të blesh shumë shum Me imën e për bakre e cila nuk bljetë me të, asë në incopletër Kurse trektia të tërë është akome me keqje dhe me, dëm, me dëmshme Dhe përëndimi sa është me i pavlefën se kjo trekti Sepse ata shqitën në vëzimi që o dhe o dhe dhërë o dhe o në filin farë dhe undriqëj zemen me të E shqitën e të dhe bëm humbjen E shqitën e të dhe bëm humbjen Ulai ka ledhin e shtruan dolalete bin huda fama robhat tregatum ma kanu muhtadin Kta fot ishin ata tecile e blen humjen me udzim don udzimi ishte si me qen moned pro tyre e dhan ata dhe blen humjen fama robhat tregatum do nuk fitoi tregtia tyre tregtia to ishte humbur sepse lanu udzimin lanata ata miresi ecila ju dhëron të të tërë lumë të rinë në këtë jetë edhe lumë të rinë në botën tjetër. Edhe morën atëlloj të keqe e cilë edhe shkak për shkatrimin në të të rinë në këtë jetë edhe shkatrimin në të rinë në botën tjetër të këllohu subhanu e ta'ala. Pasaj Allah i madhëruar thot u emëra ka në muhtedin dhe nuk ishin të uzuar, do thotme që përdejë sa bënd sit të dhe të rekti në marijë që s' Sepse u të zimi do të thot që njeri u të zgje, dhe i të mirë, në të largod në e keqë, edhe jo të zgje dhe të keqë në largod në e mira Pasë e në të rgonë Allah i madhururë, dy shembuj shumë të bukur të korëanor, shembuj të munafikve Shembuj i parë për munafikët, shembuj i që thotë Allah subhanu wa ta'ala Shembuj i kuyt, shembuj i ati personi i cili e besoj Allahun, pasë e mohojëtë Shemudh i ati personi i cili e pa dritën e odhëzimit, më pa su largua në jo dritë, ose ja largua në loa të dritë dhe aji gjindet në erësirat pa fund me deri, sa të hynë gjahnemin e erët. Të regua në loa shemudh i ati personi i cili e besoj pasaj më hojë, dhali kebi enëm amënu, thumë me kefaru, fëtubja ala kulubin, fëhum la e fëhumu. Kjo është pëse ata besuan, pas te më huan dhe Allah o bulohë si zema dhe ty edhe nuk kuptojnë. Nuk kuptojnë. Qëfar nuk kuptojnë? Nuk kuptojnë në të zimin e Allah. Ti i thua ka thënë Allah i se kuptojnë se ku ka i qëlimin e Allahu. Ti i thua ka thënë përfejtisë a seme i se kuptojnë qëlimin e hadithit përfejtik. Ti i thua ka rëndakortu me ti ista ma i se kuptojnë të lëgjeje. Pënda ndërgohet me vërtetë, në bazë të hipokrizisë dhe sasisë së saj që ka në zemrën e tij i largon me vërtetë. I dëgjojnë atët, por ato e kalojnë anash dhe nuk hyjnë në zemrën e tij. Meteluhum kema selil ladhi stauqad nara. Shembulli i tij ose shembulli i munafikëve është si shembulli e atij personi i cili ndezin zjarr. Ndezin në errësirë, në shkretir, sikisht asulli drite, andër ndezin zjarr këto person. Fe nëma adhaat ma haulahu dheheb Allahu binurihim Dhe kur këzjan dritësojt shfarkisht e përreth Allahu jamori dritën ati Ua të rakahum fi dhulumatilla ju busirun Dhe i la ta në njërësirë në cilin ata nuk shikojnë Shkër shfarshemullit buku ka sirë Allahu Pra të personi cili e besojt vërtetën Pas ta e mohojët ta Si shembull vetë personi i cili e pa dritën me sytë e tij, pastaj ja mori edheu dritën si dënim, po gjynavat që bëri edhe e la dë ta në errësirë. Shembull vetë personi i cili ndezni zjarr. Edhe mbasi ndezni zjarrin pas se çfarë kishte rreth ti, çfarë dëmës dhe çfarë kishte për rreth ti të rruajsh edhe ku ishte rruga që kishte nevojë tiktenta. Në këtë moment Allahu subhanahu wa taala i elergon zjarrit të tij dritën. Nuk thot Allahu më dheuar ja heq Allahu zjarrin, po heq dritën thot. Nuk thot dhëvallohu binari, më po thot dhëvallohu nuri im, sepse zjari përbohet nga dy gjëra. Nga nxehtësia që ka edhe nga drita që ka. Dhe Allahu i mori për ti zjarin vetëm dritën dhe i la nxehtësinë ti. Nxehtësia e cila i djeg munafiqët që në të dhunja dhe i dëshkon Allahu mëandër se nxehtësia që në dhunja para ahiretit. Ua në nxehtësinë që në errësirë ata shkelin zjarr para kuptuar dhe të digjen sepse ata zgjodën errësirën para dritës. Ata zjodhën humin për paru zimit. dhe zimit. Për në edhe Allah u amorit dritën e tyre dhe <tëllaka> i la ata në të ersië që të digjen. Wë të rakahum fi dhulumatin la jubësirun, summum, bukmun, rumjun, fa hum la jërgjerun. Thotë Allah i më dhëruar, summ, ata janë të shurdhët, buk, janë në metës, rum, janë shurdhër, dhe nuk thehen ma. Dhe më thënë, Këta njerëz kanë një lloj cilësie në të vërtetë, e cila nuk u mundson atyre të kthehen më tek kjo dritësinë ata kishin. Vetëm po dojo moi madhore t'o hapi zemrën e tyre që ta kuptonin të vërtetën. Sepse ata nuk kanë vesh marrë të cilën ata dëgjojnë udhëzimin. Ata nuk e shprehin më të vërtetën, por shprehin një gjë e cila duken pa mëparë se e vërtetë, por nuk po punojnë atë që është zemra e tyre, po ndaj sosh e vërtetë. Madi është argument kundër tyre. Edhe ata nuk kanë sy, por janë të verbër. Zemrat e tyre janë të verbër, nuk e shikojnë të vërtetën më. Çdo herë që u vjen aty u duket i kotë. Çdo urdhër që s'bëj për Allahu do të duket i vështirë, i pamundur që të bëhet, u duket diçka e urryrë zemrës më të tyre, nuk e zbatojnë dot. U duket feja sikur feja është një grumull me peshë të rëndë të cilëve po ti mbajnë njeriu do fundosen tokë. Përna dhe të përpichin t'i bënë drehe dhe urdhe dhe të allohë më dhëruar Edhe kanë gjithu e mënyë e nëtmi për t'i bërë drehe dhe urdhe dhe të allohë Që atat përdojnë dy standarte Të përdojnë dy fiturësin E cila mendojnë se do të shërbej e tyre Për të qenë sa më të sigur në këtë bot Por harrojnë që allohë më dhëruar është ta i cili Dishdoj gje që ka zemën dhe tyre E do t'i mara të në logari për shdëgje që kam për Ky është shembul i partë Të që në ka tërgua Allah subhanu e tala Për munafikët Për dy fëtyrshat Për ata të cilët përdojnë dy standarte Për ata të cilët e panuat Vërtetën fillim më pasë e më hunën e ta Dhe kjo është e sakta Që ka tërgua Allah një dhe më munafikët Që munafikët në fillim fare Besuat vërtetën pasë e më hunën e ta Sepse kthe ka treguar Allah subhanahu wa ta'ala në sura munafiqun, "Dhalika bi annahum amanu thumma kafaru." Kjo or sepse ata besuan pastaj mbuën. Kështu që nuk është sakt që të thuash që munafiqët nuk kishin besim fare në zemrën e tyre. Po ata kishin besim, edhe mohimi i tyre dhe gjuna e tyre u pun shkaqë ata të bëjnë hipokrizi. Kështu që kush na siguron neve që nuk do biem në këtë lloj gjunafi? Plus Allahu në mëdhoruar të na ruaj të gjithë nga hipokrizia. Në këtë gjuna për të cilët kishte frikë profetit sallallahu alejhi dhe i lutej Allahut taruan t'i taruante prej tij. Kishin frikë prej tij Umer radiallahu anhu, kishte frikë prej tij sahabët dhe njerëzit e të devotshëm të gjithë. Ndërsa ne sot jemi të sigur për ti gjunave dhe mendojmë që ku flitet për hipokrizin, fletet për grupe njerëzish të tjerë dhe nuk përpiqet që ne, nuk përpiqemi që ne të shohim vetë tona në disa veprime të gabuara që bëjmë ne, to, që ti rregullojmë ato. Nusë Allah e në madhëruar që në i hapë, sytë të shirikojmë dhe vërtetën, vërtetët këtën, këtën, këtën, në ruën në hipokrizia. Elhamdurillahu, salatu, salamu, ala rasulillahu, ala alihi, ala sahbihi, ajmaim, amma baad. Gjithashtu Allah e madhëruar ka të rëguar për muna fikët për të fëtyrë, shët një shembul tjetër, madhështorën, Quran, dhe lumë për atë që i këpton shembulit. Po til kellë emthalu në dhëribu hal Dhe këto janë shembujt të cilët ne i japim ato për njerëzit ato lloj më dhëruar, dhe ato nuk i kupton vetëm se ai që është i ditur. Për lëni për seleve saaj ja që ne jomë shembu një shembull dhe nuk e kuptonta atë në Kur'an, ai qënte edhe postë kanë frikë se unë nuk jam prej të diturve, sepse Allahu më dhuroi ka treguar Kur'an që shembujt e kupton vetëm të diturit. Ne lutsoj Allahun më dhuroi ta bëj të gjithë prej të diturve që i kupton shembujt e Kur'anit, sepse Allahu më dhuroi ka treguar këto shembuj që ne ti kupton më to të nxjerrim mësime prej tyre. Thotë Allah i madhuruar në përshkrymin e gjendisë munafikve, si është gjendje e tyre e luhatur, se si jetojnë atë anjetën e tyre në mitë një frike, e cilë e gati të anëzirë zemër në vëndi. Eu kësoj i bimin e sama, fihi dhulumat, waradu, abarko. Wa Thotë, ose shembul i tyre, shembul i munafikve si është, është si shiju i cilë i zbetë në furi nga qili. Në normalishtë kërë zbetë shiju, shiju në mund vjë nga retë dhe ret nëse shihushit nëse shihushit dendur doon ka rea shumë të dendura këtë këtë ersire, dhe këtë krijoi një lloj errësire. Lloj errësire, dhe nëse është na errësira është edhe më e madhe. Fidhulumatu wa ra'du wa barq. Nuk ka, ndonëse praktikisht shiu ka errësirë, ka rad, rad juhet e zëri që ne e qujmë edhe bubullima zëri i asaj rufes që quhet bubullim në shqip. Në të ka bubullim, ka dhe vetëtim. Këpullim është zëri, ku se vetëtima është ajo drita që në erësirën e nadës, kërë ajo ndryqonja merë syrën e njëriut nga fuqia madhe që ka jo dritë. Fihi dhulumatu o radu o barqa. Je gjaluna asabia hum fi adhanihim minë sëwai ki hadhera l'maut. Në të gjëndje, këta njëz i vendohë si ture, në gjishtët e tyre në veshët e tyre, Në çfarë zhurma që krijon Rufeja i tmerron ata, aq sa gati është nga zhurma e madhe të vdesin. Ati ka treguar blu al-qaym al-juzi që janë disa kafshë, janë disa kafshë që nga bubullima ngordhin. Edhe munafiqët i ngjajnë këtyre kafshëve, të cilët ngordhin nga zhurma e Rufes. Në bubullime të madhe Rufes e këta janë gati të duke vdekur nga nga azuma e madhe wallahu muhitun bil kafirin por Allahu i madhëruar thot muhitun bil kafirin kam thënë dietar disa mendime por mbase më e saktë është se Allah subhanahu teala do t'i shkatërroj mosbesimtarët do t'i dënojë ata pas sa thot Allah subhanahu teala yakadul barqu yahtafu absarahum vetëtima sa rufesh gati sa t'u marrë shikimin tyre aq e fortë vetëtima sa është gati t'u marrë shikimin këtyre njerëzve kulama adha lahum ma shaw fihi Sa hejë që vjenjë vëndëtimi ndërëshonë, ata shofin pak rrugë dhe hesin pak. O ida adhle ma alihim kamun. Edhe kur largohet kjo drite madhe, ata që ndorin vëndën nuk hesin. O lla usha Allahu le dheheve bi samimu abosarihim inna Allah ala kulli sheikadir. Dhe po të dojë Allahu subhanahu ta'ala u amera tëre, tëre, tëre, ta të gjë është për të shikimin e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të i cili shëqërojët me ersir në vetëtima, në bubullima edhe për i ksej dukurie natyrore që ka bërë alloj madhurë në tok në bimë bimësia në bimë bimet edhe në gjallë të tokë e vdekur për i këti shiu mi bo kërë shi shëqëronë pa tjetër në vetëvete edhe rufene e cila ka vetëtima dhe bubullima munafikët në të shi shohen vetëm bubullimat Edhe vetëtima dhe nuk shohin dëbinë që ka shiu I cili vjen për të vëditur edhe për të rinjallur tokën e vdekur Ta ta për i këtyre vetëm trembën Kasi Allah subhanët ta e shemur në shiu Sepse Kurani i madhuruar e si shiu Shiu i e pjetë tokës dhe Kurani i e pjetë zemës dhe shpirit njerë jutë Shiu zbet nga lartë dhe Kurani ka zbetu nga lartë Shiu ka me vete rrufe, dhe dëtima dhe bubulima dhe ersir, gjithashtu dhe në Kur'an ndodhen kërcenimet, urdhët që janë disit e ronda për njezit, ta edhe e mërimit për ta, edhe në dëshkimit që ka për popujt që e kundështën urdhën në Allah subhanu tada, të gjitha këto janë një pies ose të njashme me rrufen që i ka shiu me vete. Munafiqët sa herë që u vjen një urdhër për Allahun e i rënd, ata tremben prej ideve dhe vendosin gishtat në vetëse nuk duan ta dëgjojnë. Sepse me dëgjimin e djata tremben se mos kanë detyr për ta, e cila është e rënd, ata nuk e zbatojnë bot. Kjo ata tremben për të vërtetës, dhe ata nuk arrin ta kuptojnë që çdo e vërtetë që vjen në tokë ajo shoqërohet me një sprov. Erdhni e vërteta e Kuranit, dhe ajo ka një peshë të rënd, e cila mbart vetë një sprov për njerëzit. Cizëndahen safot në vetë. Safet e besimtarëve vërtet dhe munafikëve vërtet. Muna Kështu që besimtari vërtet është ai i cili e kupton që e vërteta nuk mund të dalë pa vetëm se duke u sforuar. Edhe besimtari nuk mund të hyjë në vetëm se duke u sforuar. Kështu që ai person i cili kërkon të arrijë mirësinë e kësaj bote dhe të poshtë për vuar, ai në të vërtetë nuk e ka kuptuar ç'është e vërteta dhe ç'është udhëzimi i Allahut. Madje dot fiksohet ky person për veten e vet se mos ka një pjesë të hipokrizis në veten e tij sepse ai një do të vërtet në vetëm si mirësi ti vi po e ulën në dhurat papasën të as okay, pa në Spoa. Do të vini sigurt që kjo është mirësi pa Allahut. Po sikur mos kishin tasin Spoa, do të kishin qafia ato pash do e merrnin. Do të kishin qafia pash do e merrnin sepse do të pëlqenin te mirësia e tij. Por për shkak të Kasprova, ka, ka urdhra, ka ndalesa. Ka parën e i mërime, ata nuk e marë dhe lërdojnë, tremën për ti, këshyënë dhe mënafikët. Në gjdo urdhe i koranit, ata i tremën dhe mërë shumë. E po qikosh ka në ndërmjetë musimale, së shumë njëre zinjorantë, të cilët thonë, unë nuk e më duke mësuaj gjenga feje, sepse kam frikëse për mësot dhe më bëjnë dhe tyrë shumë gjerë dhe pasenë në gizpote e dotë. A me ndoni se ka një dalinë madhë këjë person shumë, A mendon se kam ndërë në një vallë të mafë apo të shumë këy person me munafikët, të cilët i vendosin gryzën në veshë edhe thurse nuk duhet gjën e vërtetë, se kanë frikë se po dgjuan. Do trembëm për, për saj? Ai shumë trembën munafikët për të vërtetën sa kur vjen atyra e vërtetë ta përshkuar, për, për luftuar rrugë të mafë, aty urdhëmohen syt, si aty personi i cili rufullohen syt duke janë tfikët në momentet e vdekjes. Kështu rëkta kur vjen rufëja për Allah subhanuhu teala, të cilës shoqërohet me shiun e dobishën Ata shohin prej gjithë kësaj dukurie natyrore vetëm rufet. Nuk shohin as si dijetën. Kush vebesim ta të vërtet? Edhe pse ka rufën të, edhe pse ka moshësinë ta, ata nuk shqetësohen për rufën, ata as për dritës, as për popullimin, sepse ata shohin te isaj një dobishumë madhe, dobija e ringjalljes fokusi pasi ishte vdekur. Prandaj Allahu i mëdhëruar i fut Kur'anin në zemrat e tyre dhe e bën atë shkaq që zemrat e tyre të ringjallen edhe të marim një jet, edhe të bëhen të njërës për besimtarët vërtet. Dhe më thënjë për të dobijojnë më të mëlaj që kuptojnë për këtyra jetë e vlezër është, që muna fikët nuk i duen së povët, nuk i duen të zbëtën urdhe dhe nuk, nuk i duen dhe gorën në halamet. Ka më frikë për këtyre gjëve, kur të gjëndë e një kërcenim për Allah të tremën shumë, për nuk janë zotët të, të zbëtën urdhe në Gjithashtu përvitojmë për këture jetëve që Besim i vërtet Pa tjetët që do shqeqërodh me spodha Sikur se shiju pa tjetët do shqeqërodh me Popullima dhe me vetëtima dhe me rrufe Nuk ka shij Pa pasur rrufe Sikur se nuk ka besim pa pasur spodha Elif la mi me hasi ben nësua Jutraku e jekullu amen na umle mëftënum Elif la mi me mënduan njerënzi Se ne do t'i lem fa ta besuam Pa e së përvu e ata Më pas sot lloj më dhuruar në e jetë më mbrapa thot wale jale menallahu alladhina amanu wala ya'lamun almunafiqin do ti di Allah subhanahu wa taala ato të cilët ishin besimtarë besimtar dhe ata që ishin munafik. Besimtarët do të thon ato të cilët duruan në provë që u dha Allah më dhuruar dhe munafiqët ata që nuk duruan provën që u dha Allah subhanahu wa taala. Kto janë dy shembuj që i dha Allah subhanahu wa taala në Kur'an për munafiqët, për ata të cilët përdorin dy standarde, për ata të cilët shfaqin besim dhe fshehin kufër, për ata të cilët kanë një pjesë dhe për ata persona të cilët duan të, të ruhen për këtyre cilësive, që të mos bëhen për këtyre. Edhe këto shembuj i sillej Allahu më dhuar për ata që duan të kuptojnë, për besimtarët e vërtetë, që të ruajnë përcjelljes të munafikëve, që ta marrin besimin me seriozitet, ta marrin atë me vendosmëri. Edhe të presim për Allah subhanu wa ta'ala për fundimin e mirë Sepse besimi për banu vetë vete, sëpër dhe, për fundimi është për të dëvoqmit Ula aqibët ulin mutë tëkin, për fundimi është për të dëvoqmit Që ka thënë Allah subhanu wa ta'ala në Koran Por mund afikën nuk e din Nuk e din, besat të zdesin, besat hynë në gjëhnem Atëherë kam për ta kuptuar, atëherë ku nuk u bëndë dëbime, kuptimi Dhe asë pendimi, dhe asë këthimi, nuk kam pë Por kundrazi ka vetëm dënim përherëshm në gradën më të poshtme të, të zjarrit inel munafiqine fi ddark al-asfal min an-nar munafiquna fi gradin al-awsa't wala tajidi lahum naseera wa lan yuka porta ndihmuesu sallallahu subhanahu wa taala te na ruaj nga hipokrizia sallallahu ne madhuru te na ruaj nga standvardat e dy fishta sallallahu subhanahu wa taala na dhuroi devotshmërin sallallahu subhanahu wa taala te bëj ditën më të mirë ditën që do takojmë atë dhe punën më të mirë punën punë e fundit Me të cila ne do në do ndajmë nga këtë dunja, lu sallahu s'përkana ta në marë shpirtin tonë dhe ishi këna që për e neshë. Allahu a shpërlimin e një dhizat.